Iparraldeko kultura hegoaldera hurbiltzeko saiakera. Hori bilatzen du dagoeneko 10 urte bete dituen iparraldean bertan ekimenak. Eke Euskal Kulturaren Elkartea kantolatzen du Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Aurten ekitaldi ezberdinak kantolatu dituzte iparraldearen egungo ekimenen islada izateko. Ekeko arduraduna den Pantxoa Etxegoinek azaldu dizkigu aurten proposatu diren ekitaldiak Eta kimen honekin bilatzen dituzten helburuak atu gira aurten ere gauzat desberdin batzuen e, eskaintzerat, lehenik abiatu zen gure aldean bertan txiberoko e, kantari batzuekineta bestea beste, beste xaakoa pastorala den inguruan etorgi bai e, lau e, lau kantari eta eta aurkezlea ere, eta idazlea ere xaakoa datzi duena Patrickei eta horrek postkat erakutsi zuen zertzen e, zerzen pastorala pastoraleko pertsonaiak zein diren.eta beraz abiatu gira hortariari geroek Eta egitu dugu bizeki uh, nintzaldi interasgarriarekin aberri txiki, aberri ahondi hori peioetxe berri antxartek eman zuena eta gero berriz musikara joan ginen e, kalakan e, konzertuarekin hori hiru beraz ipagaldeko musikari gemantzutena, gero umorea ere sartu dugu aurten e, hain zuzen e, kikea monariz eta pantzuek igarraien eskutik e, emameitzuten ikusgarri bat nahiko e, barregarria eta ungigarria ere bidaso bidaxo bi, izenekoa eta atzo gauan beraz amaitu dugu e, ipuin aldi batekin horrekoldo amestoiek eskaini beitu manera ere batez bi iribilketa luma belza izeneko, izeneko ipuin aldia, hori estren aldi bat izan da, beraz, Koldo Michele enan. Eta, bueno, ba, esan daiteko orindik beharrezkoak direla mota honetuako ekitaldiak, eta, bueno, hona litzateke e, iparaldea bertan hau bezalako gehiago egotea, e, egoaldean. Baina dut entxatu gira ere ez dut aipatu, baina eginduko jut duela urte bat iparalde, ahogoita bat izeneko dokumental bat, egoaldeko gazteri zuzendua, mm -hmm. eta hor entxatu gira ere erakustea, e, iparaldeko e, irudi batzu erakustea ez, e, ez dugu gauza didaktiko bat egimena baizik eta gauza piskat, e, eganezake entxatu girela irudi gaurko eskual kulturaren modernuaren erakusteak gaurgun zer pasatzen den paraldean utzi eh, talde kedu edo musikariek edo bersulariak parte hartu dute dokumental hortan eh, beste bestehala pilotari pamatuak hemenkoa denak eh, eh, egin du ere dokumental horren haria eta hor gazkien ohartu gira zen hori aurkeztu behitugu ere eh, gogo taldi batzure eraman ditugu horren inguruan bueno bon, gira E Eki taldi, bizeki konkretu batzuen bitartez, e eginen ditugula ere ditugu noraino muga psikologiko horiek iparalderen e eta egoalderen hartian, ezabatuke norabeit, eta beharrezkoa ditugu erranduzun bezera, biztandena horako proiektu aman komo matzuen eramaitia, ipagaldea bertan izan dadin, baina ere, ipagaldea gero ipagaldeko artistak, e, xar biten ere normalki hegoaldeko programazioetan, hori e, hori leliteke helburu bat, eta gero e, guri interesatzen zaiguna ere, e, gua hemen ez programatzailea baizik eta peskat, arahteko lariagira, eskoal kulturaren arahteko lariagira hemen ipagaldian, Eta odean, entxeatzen gira ere, e, bai, baita ere Gipuzkoako, du Bizkaiako, du Arabako, ba, hegoaldeko ere artistak, hunagat ekarraaztea du bederen proposatzea hemengo egitura batzueri hemengo emengo elkarte batzu eta nik uste dut elkart rukaketa hori egiten bari madugu e, iparaldiaren eta artean artian, ba, ene ustez horain, hobekielder hobe, ezagutuko, ezagutuko dugun. Apirilean ekitaldin bat egongo da aurtengo iparraldea bertan zertxo bailduzatuko duena. Datorren asteazkenetik, apirileak sei eta maiatzaren zazpira arte egongo da ikusgarri, joan kazenabe argazkilariaren herri isilean erakusketa. Donosti harronek aitzakia bezala hartu zuen bere abizenaren bilaketa iparraldean zehar eta bidai horretan ateratako argazkiak jaso ditu erakusketan. Berarekin hitz egiteko parada izan dugu eta jakin nahi izan dugu zer karritu duen gehen, iparraldean ikusitako gauzetatik. Homenik aurkitu detena da, harritu e, nau, e, euskara bizirik aurkitzea. E, ego euskal herrian, usten dugu, euskara den egoera iparaldean, e, ba, nahiko latsa dala, eta euskara kaltzea ardago lan, baino, nik e, lapur din ezan beste, e, lehan ezan beste, baino, Baino Barnekaldean aldean, eta mindietan e, gehiagena arrituzitzea idana hori izan zen Euskera bizirikak ditzea eta e, politxazan oso jendearekin euskeraz komunikatzea mm -hmm. hori, hori bestekatuko nunkeen Eta mm -hmm. beno, zuk, donostia erbezala, zer esango zenioke, ba Iparraldea bisitatu nahi duen egualdeko norbaiti, baina ez du nazken paus hori ematen ba ez, ni harrituta gaiatu nitsan Ango e, hango e, benetan eh anailak gear. gauza asko arkituko dituzuan, baina batez ere ba hori ba anailak bizi bidan, eta kontutan hartu berditugun anailak e, alderdi turistiko baten edo batetik jotzen baldin badet ez, ba paisaiak ezugarrien eta E, olako terapia antzeko paisaiak ba dira da herriak e, nahiko isiliak dira, jendea oso lasaiia, e, bizitza ba hori lehen egiten zen bizitza haise ikusi dezakezu iparralden eta hori beti da erakargarria nik e, euskal kulturera kondeko hori saldu nien ebain ere danakin, ban ere argazki laritza naiko klasikoa da, bere estetikan baina eske modernoena gaur egun e, zure esentzia zaintzea da eta e, iparralde zerako leku batea jun eta ba, gure rizarraren astarnak bizitzen y que usted ha eh, moderno de nada